نبي محمد المسطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه القرام الفاتحة أعوذ الله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الدين ياكا نعبد وإياكا نستعين أعوذنا الصلاة والمتقين وعاقا لكمنا معرفة عليهم وعاقا عليهم أقصد عليهم أمين Alhamdulillah atas alamim. وَتَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَدٍ عَلَى آَدِيْهِ وَصَعْبِ الْمَعْنِ. Alhamdulillah. Selamat bertemu dalam pengajian kita pada pagi ini. Uh, hari ini kita bincangkan terusnya doa-doa yang telah kita susun ataupun yang telah kita kumpulkan kenaan dengan ibadah haji. Iaitu hari ini doa ketika di al Ya? Betul, Muka Surah 50. Doa ketika di Al-Multazam antara pintu Kaabah dengan Al-Qadr Al-Azwan. Al-Multazam itu maknanya sesuatu yang sudah dilazimkan. Tapi, tapi maksudnya apa? InsyaAllah kalau awak dapat diri di Al-Multazam itu dapat melekapkan badan awak di tembok al-muktazam itu, lazimlah insyaallah awak dapat keampunan dari Allah Subhanahu wa ya. Jadi di al-muktazam itu kita baca doa ini kita ketika kita melekapkan badan kita ini, ya. Deletapkan semua badan kita di tembok itu dan di itu letakkan di tembok. Itu. Ya, melekatlah kita di situ. Macam berpauh Ya, tapi kita tak boleh berpauh apa-apa. Kita letakkan pada ini. Mana yang dapat? Ada kita, bibit kita, tangan kita. Ya. Ha. Itu bila kita buat tu, Yang abdalnya bila kita, kita buat itu. Bila kita uh, nak meninggalkan. Ka'bah itulah yang ini nak, nak, nak balik. Lepas Tawadah. Ya tapi ada yang mengatakan bila-bila kita tawa pun boleh kita-kita buat ya Doanya Allahumma ya Rabbal baitil 'adzim 'atiq riqabana wa riqaba aba'ina wa ummahaatina wa aqraana wa awladina minan nar yaa dzal joodi wal karam wal fadli wal manni wal Allahumma ahsin 'aqibatana fil umur kulliha وَأَجِرْنَا من خِزْيِ الدنيا وعذاب الْآخِرَةِ اللهم إني عبدك ابن عبدك واطف تحت بابك ملتزم بأعتابك متدلل بين يديك أرجو رحمتك وأحشى عذابك يا قديم الإخداء اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري وتضع وزري وتصلح أمري wa tudahira qalbi wa tudawira li fi qabri wa tuakhir li dzambi wa as'al ka darajatul ula minal jannah amin artinya ya allah tuhan yang ampunya rumah yang unggul unggul rumah yang unggul ini madeka tanah kami ibu bapa kami saudara-saudara dan anak-anak kami dari api neraka Ya Allah yang mempunyai kemurahan dunia dan pemberian iksan Perbaikanlah kesudahan perkara kami Dan selamatkanlah kami dari malu di dunia dan azab di akhirat. Ya Allah sesungguhnya aku hambamu Berdiri di pintu rahmatmu Aku bermohon kepadamu Agar kau muliakan namaku Ringankan bebanku Berbaiki urutanku Kucikan hatiku Cahayakan kuburku, ampunilah dosaku. Dan aku bermohon dapat tempat yang tinggi dalam syurga. Itulah pengertian doa di Al-Muqadam. Ya. Doa ketika berada di Syajir Ismail. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta tababdani, wa ana abuka, wa ana ala ahdika, wa adika A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abuu la'da bi ni'matika wa abuu bi fa innahu laa ya'furudz illa anta. Ini pengulu segala istighfar ya. Ini yang biasa kita baca inilah kadarnya sayyidul istighfar atau pengulu segala istighfar. Allahumma anta illa anta. Ini biasa kita baca ya dan itu pula kalau dibaca ee masih takut antara dua kutubah ya. Lagipun antara dua perkara itu, bagaimana Allah mengatur diri Allah dalam penyuaian abdul, dan Allah dikehendaki mesti taat, atau bila dari syarikat itu Abu Lek dari anamatnya, Aliyah, dan Abu Lek dari Zambi. Dan fikir, fikir, fikir, fikir, fikir, fikir, fikir, fikir, fikir, fikir, fikir, fikir, fikir, fikir, fikir, fikir, fikir, fikir, fikir, fikir, fikir, fikir, fikir, fikir, fikir, fikir, fikir, fikir, fikir, fikir, fikir, وعظ بك من شر ما استعادك منه عبادك الضالحون اللهم بأسمائك البسناء وصفاتك العليا طاهر قلوبنا من كل وسط مباعثنا عن مشاهدتك ومحبتك وامثنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والقام اللهم نوغ بالعلم قلبي واستعمل بطاعتك بدني وخلص من الفتن شري wa asghal bil i'tibar fikr wa qini shawa tas as shaytan wa jadni minhu ya rahman hatta la yakuna lahu alayya quwwa rabbana innana amanna fa fallana adkhulna ma'ana wa qina artinya ya Allah, engkau lah Tuhanku, da tuhan na ingkan kau kau telah menjadikan aku ham um, dan uh, telah menjadikan aku Aku hambaMu, lagi tak kuat-kuat itu. Aku hambaMu, dan aku patuh kepada janjimu sedaya upayaku. Aku melindung denganMu dari penjahatan diriku sendiri. Aku berserah kepadaMu akan nikmatMu kepada, anak akan nikmatMu kepadaku. Dan aku berserah kepadaMu akan dosa-dosa ku. -dosa, Maka ampunilah aku kerana tiada siapa yang dapat mengampuni dosa melainkanMu. Ha, itulah pengertian pemuluh segala sejak parti pengertian sampai itu saja ya. Ha. Ya Allah, aku memohon segala kebaikan yang diminta oleh hamba-hambamu yang saleh dan aku melindung denganMu dari segala apa yang diminta perlindunganMu daripadanya oleh hamba hamba yang saleh aya ha, ni kita minta kepada Allah Taala segala apa yang baik yang diminta oleh orang-orang yang baik ya yang kita Itu ucapkan doa apa saja diminta dan begitu juga kita minta perlindungan kepada Allah Taala daripada segala perkara yang diminta lindungi oleh orang-orang yang baik ya Allah dengan kemuliaan nama-namamu yang baik dan sifat-sifatmu suka yang tinggi bersihkanlah hati kami matikanlah kami atas dasar sunnah dan jemaah Seterindukan pertemuan denganMu. Ya Allah, terangkan hatiku dengan cahaya Ilmu, arahkan badanku supaya dipergunakan untuk taat kepadaMu, bersihkan batinku selamatkanlah aku dari was-was setan, jangan sampai ia dapat menguasai aku. Ya Tuhan kami, kami telah beriman kepadaMu, maka ampunilah kami dan selamatkanlah kami dari api neraka. Doa ketika binom ayat 11. Allahumma innahu balagani an nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annahu qala ma uzzumzama li mashribara wa ana ashrabu au ana ashrubu litaf'ala bi ayyi sabab hajat hadath Allahumma inni as'aluka ridwan wa j'a wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kullihi artinya ya Allah sesungguhnya telah sampai kepadaku dari nabiMu bahwa begitu bersabda air zam-zam itu diminum untuk apa? untuk itulah dia. Ha. Sebab Nabi saw bersabda ma uzam-zam alimasuri bala. Air zam-zam itu diminum untuk apa? untuk itulah dia. Yang ini bila kita minum air zam-zam itu kita minta lah minum tu dengan niat tak apa. Nak terang hati, Nak baik takdir, Nak minta apa, itaklah. Ya, ikut hadis Nabi sallallahu kata air Zamzam itu diminum untuk apa? Untuk so, itulah dia. Ah itu ada hadisnya. Itu juga dari riwayat mengatakan bacaan surah Yasin. Yasin itu dibaca untuk apa? Untuk so, itulah dia. Ah jadi Yasin pun kalau kita baca dengan niat apa bagus. Aku niat kita baca Yasin boleh. Ya. Ah jadi di sini bila kita membina ini kita baca dulu ini. Ya Allah, sesungguhnya telah sampai kepadaku dari NabiMu bahwa Bahawa kita berkata air ayat tab itu diminum untuk apa? Untuk itulah dia Maka aku meminum dengan harapan kau Ini awak cakap sendiri apa? Ya, kan? ha, nak minta terang haji, nak minta baik sakit Nak minta zaman, abang-abang minta, minta, minta. Ha, Sampai itu cakap lagi ya? ha, Dengan harapan kau Cakap niat ya, dan mintalah apa yang tak diminta Hajar di dunia dan yang Kemudian satu Ya Allah aku memohon mendapatkan rezeki yang luas, ilmu yang berguna, amalan yang dikabulkan dan keselamatan daripada segala penyakit. Itu doa. Allahumma inni as'aluka rizqan wasi'an wa 'ilman nabi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa shifaan min kulli nah, ini menuai Zamzam. Hatta di sini pokok lah. bukan sini nak baca doa Jadi, Kalau kita dapat air Zamzam buat macam ni baca. So nah. ah selesai. Nota tito yang lalu ya. Hari ini kita akan baca pula doa Araba. Ya? Semua ada doa? Ada yang tak ada? Ada sampai lagi tak ada? Kau tanya kalau ada. Kalau ada Allah. Sunnah al-Rahman al Doa Arafah dipaca selepas bayang Zohor pada hari Arafah. Sembilan Zulhijjah di kawasan dunia Arafah. Yang abang itu dirinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bacaan yang di dalam kurungan itu berjadikan dijadikan berulang-ulang seberapa banyak yang boleh, ya. Jadi main dalam kurungan. Dimulakan bacaan itu dengan la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu al-mulku wa al-hamdu yuhi wa yidzu wa wa hayyul la yamut ya dzal hil khairu wa ala kulli syai'in qadir. Ah ha, ini diulang seberapa banyak yang boleh walaupun kita selesai kita baca doa ni. Kita baca tu seberapa banyak yang boleh sampai 1000 kali pun boleh. Sebab ini diambil dari sabda Nabi sallallahu <tuh> alaihi wasallam, afdalul maqtul huwa 'ala wan min qadilla la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ada riwayat la ilaha illallah ada riwayat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam perkataan yang paling yang paling afdal yang pernah saya sebut dan pernah disebut oleh Nabi-Nabi sebelum saya ilallah ilallah allahu akhdhulah sharikalah dan ada riwayat la lah ilallah saja ya jadi ilallah allahu akhdhulah sharikalah tiada Tuhan naikkan dia yang asal dan tiada sebutu baginya launul kuwalahul ham baginya kerajaan dan baginya juga segala puji yuhu yuhu dia yang hidup dan mematikan wawahayun sedang dia hidup terus dayamu tidak mati yang di neraka itu tangan nyalah segala kebaikan wa waala qudza'in qadir dan kuasa atas segala sesuatu Allahumma innaka waffaqtani wa amaltani ala ma saqqar bal hadzaba lahu bil ihsani ila ziyarati baitik wal wuquf 'inda hadzal mash'ar al 'adzim waqifaan li athatir qira'atikah daripada kalimah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam saya bacakan terjemahannya bila saya berhenti ya ya Allah Allahumma innaka waqftani ya Allah sesungguhnya Engkau telah memberi taufik kepadaku wa hamalani dan telah mengangkatku alamasaqqartali atad apa kenderaan yang telah kau mudahkan bagi aku hatta ballagani bi ihsanika sehingga kita sampaikan aku dengan ikhdanmu ini ila ziarati baytik bapaknya dapat ke rumahmu walukuhi indahadzal masyaril haram dengan masyaril azim dan berdiri di tempat masyaril azim masyar itu maknanya syiar agama yang besar ini iaitu pada Arafah ikhidahan di sunnah di Khalil mengikuti sunnah Khalilmu iaitu Nabi Ibrahim AS waqitan li athari qira'ati ka min qalbi ka sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mungiqid langkah-langkah terbaik makhlukmu yaitu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam walikulli dayfin qira'a walikulli waqtin jahiza walikulli zahirin karama walikulli sa'idin 'aziyya walikulli wa li kulli waadin taaba walikulli ra'ibin ilayka zulfan Wa li kulli mutawajjihin ilaika sana wa qad waqafna bi hadzal majal al azim rajaa annimaa indika maa indaka salaatu khayr ilaana rajaa anaa jiika ya sayyidana wa mawlana ulangi wa li kulli dayfin dan bagi setiap tamu ada sambutan wa li dan bagi setiap ruangan ada hadiah Walikul liza ilin karomah dan bagi setiap yang menziarahi ada pembalasannya. Walikul liza ilin alfiyah dan bagi yang meminta ada pemberiannya. Walikul liraalin kawabah dan bagi yang mengharap ada pahala. Walikul liraalin ilaika zulfa dan bagi setiap yang ingin dekat kepadaMu ada didekatkan. Walikul ilmu taujihin ilaika eksana bagi setiap orang yang menghadap kepadamu ada ihsan balasan dariMu batawaqafna bi hadzal mas'aril azim maka kami telah berdiri di dalam mas'aril azim ini di tempat yang besar ini raja'an lima indaka mengharap apa yang ada di sisi mu fala ta'ayyib ilahana raja'ana maka janganlah engkau siat-siakan ya tuhan kami harapan kami padamu ya sayyidina wa maulana ya tuhan kami ya ya dulu tuan tuhan kami sayyidina maulana Ya man khad'at kullu alasyai li'azamatih Ya man khad'at kullu alasyai li'izzatih Wa'anatil wujuhu li'azamatih Allahumma ilayka farajna Wa bifinai'ka anakna Wa iya'ka ammalna Wa ma'indaka salamna Wa li'iksanika ta'arrabna Wa li rahmatika rajawna Wa min azaabika ashfakna Wa al-harami hajatna Ya man Ya man kabahat tunduklah syahidah dzadi. Ya Tuhan yang tunduk segala benda kepada kemuliaannya dan tunduk segala muka kepada kebesarannya. Allahumma ilaih akarinya, Ya Allah kepada kau lah kami keluar, wa bina ika anakna dan di tanah lapang kau ini, di tanah lapang kau ini kami berhenti, wa iya ka amalna dan kepada kau juga kami mengharapkan. Wa ma'indaka talabna dan apa yang di disijimu kami meminta. Wali ihsanika ta'arrabna dan mencari ihsanmu kami mendedahkan diri. Wali rahmatika rajawna dan untuk rahmatmu kami harapkan. Wa min adabika ajwakna dan dari azabmu kami khawatirkan. Wali bayitikal haram hajajna. Dan kepada rumah suciMu kami kunjungi. Ya man ni amliku hawa Ya Tuhan yang memiliki hajat segala orang yang meminta Dan mengetahui hati kecil orang yang diam ha, Mananya kalau awak katanya, waktanya tanya pun minta dalam hati InsyaAllah lah Tuhan beri juga lah Tuhan mengetahui apa dalam hati Ya kalau tak cakap Tapi yang baik-baiknya doa lah cakap ya Sebab doa tu dengan ucakan Ya man lain sama Rabbun yudah. Ya Tuhan yang tak ada lain Tuhan selainnya yang diminta yang diperlukan. Walailahun yorja, tidak ada Tuhan lain yang diharapkan. Walakau kahu kalun yoksah, tidak ada lagi atasnya pencipta yang kuat diri. Walawazirun yota, tidak ada wazir atau menteri yang perlu didatangi. Walahazirun yoksah, tidak ada penjaga yang perlu diberi rasuah Ha, ini kalau kita nak jumpa timbang keadaan dunia ni kita jumpa orang bawa dulu nak cari rasuah. Ha, kalau dia tahap itu tak boleh masuk. Ya kita kena ha, Tuhan doa tak ada. Tuhan terus wala hajibun yurza terus kepada Allah taala. Ya Allah ya Dzatul ala sual illa wujuda. Wala takat al hawalil illa Ya Tuhan yang tidak bertambah kerana diminta sesuatu. ...melainkan kemuliaan dan kemurahan. Walakadalah kekhawasan tidak ada dan tidak diminta banyak hajat... ...melainkan diberi dan dikurniakan. Yang ini Tuhan kita... ...makin banyak kita minta, makin tambah murah Tuhan. Makin tambah Tuhan beri. Tapi kalau makhluk kita minta banyak... apa akal dia tak beri. Ya, Selepas kali minta dia kaji, selalu, selalu minta dia tak. Tapi Tuhan tidak lebih banyak awak minta lebih lagi Allah Taala beri ah ha, itu Tuhan illa kadad ala suali illa karaman wa judan wala katrata al hawai illa tahaddulan lebih banyak pula hajat-hajat awak lebih pula Allah Taala beri ah ha. kurang minta kurang dapat banyak minta banyak dapat lagi banyak minta lagi banyak dapat lagi itu Tuhan punya kemurahan berbeza Tuhan sangat tahu yang akan jatuhinya dihilawat diluatin mutakalifat. Ya Tuhan yang Kepadanya yang dihadapannya sekarang ini di ladang Arab telah naik suara baca tilawat, telah bisiklah suara dengan macam-macam bahasa doa. Ya? Orang India doa dengan bahasa Tamil, orang Melayu dengan bahasa Melayu orang Arab dengan bahasa Arab. Orang India berbicara bahasa Portugis doa, karena doa masing-masing dengan bahasa ini boleh. Ya, jadi di situ memang macam ada bacaan. Yas'aluna al-haja, mereka minta kepada-Mu segala hajat. Wa sadaba idnu bil-'abari Dan dicurahkanlah air mata. Mulihina bid'awat, peminta akan menggesa kepadamu. Fa'ajili ilaika ya Rabb maghfiratuk. Maka hajatku kepadamu ya Tuhanku ialah keampunanmu. Ah, ini hajat yang pertama saya. Jangan bertanya pentaan lain. Ini yang pertama, baro firatuka, aga ampunanmu, ayat yang pertama. Waridat minka anni la sughta ba'dahu, dan keridhaan-Mu kepadaku yang tidak ada marah lagi selepas itu. Wahudan la dalala ba'dahu, dan hidayah yang tidak sesat lagi selepasnya. Wa husnal wa dan kesudahan yang baik. Wal 'iqbu minan dan merdeka dari api neraka. Wal Fauzul Jannah dan percaya mendapat syurga. Ha, ini yang kita minta ya. Yang penting, penting kita minta dulu ni. keampunan, keribatan, hidayat, sudahan yang baik dan selamat masuk masa berdekat dari api neraka. Percaya masuk syurga. Ha, ini permintaan permintaan yang asasi ya. Ha, keampunan dan keribatan yang tidak lagi dimarahi oleh Allah kemudiannya, kedayaan yang tidak akan susah lagi insyaallah dan kesudahan yang baik lambat dari generasi ke generasi. Wa anzkurani 'inda al-balai idza nasiyani ahlud dunya. Dan supaya engkau ingat kepadaku ya Allah ketika aku dalam kesusahan, kalau orang dunia lupa kepadaku. ini kadang-kadang bila kita susah ubat dunia tak pandang kita tak ingat kita tapi Tuhan akan ingat kita insyaallah tak pada Allah taala ya, kalau Tuhan dah ingat saya tahu kita tak payah kita bersalah ha manusia ni cuma akan digerakkan oleh Allah taala ya ini sama ada dalam dunia ataupun ketika kita seorang diri di mana dalam kubur ha dalam kubur bila kita mati wah anda kita ke kubur tu sekejap aja dah lepas itu balik awak tak ingat ke kalau ya tak ha tak tahu orang ingat jadi kita minta Allah Taala terus ingat. Memang Tuhan ingat, Tuhan tak pernah lupa. Tuhan tak pernah lupa. Tuhan tak lupa tak bos. Tapi maknanya di sini, kalau kau dalam dunia tak ingat kepada Allah Taala, Allah Taala pun tak mau lihat apa-apa dari kamu. Jadi kita minta supaya Allah Taala terus memberikan pelindungannya kepada kita bila kita dalam kesorangan terutama dalam alam barat. Sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita waris. Ya Kenal-kenallah kepada Allah Ta'ala dalam masa kau senang. Nanti Tuhan kenal kau pada masa kau susah. Maksud Tuhan kenal kau pada masa kau susah apa? Pertolongan Allah Ta'ala dari syabir. Tapi Tuhan memang bukan, bukan Tuhan tak kenal. Tak kenal. Tuhan tahu. Tuhan ingat. Tuhan tak kenal lupa. Tetapi Tuhan tak berikan apa pertolongan. Kalau kau tidak termasuk dalam pertolongan orang yang patut diberikan tidak diikat ya. Demikian, ya? Ha. Ha, ini dia. Wawru nitroh dan mereka menimbuskan tanah kepada Ah ini bila orang kata. Wah kata Amil Akbar dan putus segala orang-orang yang kasi dari kepada ku. Tak kata dan putus segala. Ah ha. bila orang mati, Abilah putus segala hubungan dengan dunia. Tidak benda ya? lagi. Langkah tiga berapa berapa tu. Katakan -kata tu atau ilmu yang diikuti, atau amal yang saleh yang diperlulukan. Semuanya dikembalikan. Saya katakan, yang penting ilmu yang diajarkan dan anak yang saling berdoa kan, itu satu. Yang lain betul, segala sebab betul. Jadi ketika ini semua betul. Aku minta kepada Ya Allah pertolonganMu kepada kataMu yang sudah masuk dalam mana dalam bumi. Ya Azizu Lillahmin ya Nama Allah, Ya Tuhan yang Maha mulia dan Maha Pemberi, Ya Arhamar Rahmat. Allahumma innaka katara maka ini. Ya Allah sesungguhnya kau lihat tepat tu Wa tasma'u kalami kau dengar perkataanku Wa ta'alamu sirri wa ala niyati Dan kau tahu rahsiaku dan yang terang terangku. pun Wa la yakfa min amri Dan tak ada sesuatu perkara pun tersembunyi dari perkara ku kepadamu Wa la yakfa alaikasyai'un min amri Dan tidak tidak tersembunyi kepadamu sesuatu daripada perkara ku An-Nahl al-Baqi, aku lah orang yang lemah dan orang fakir. al-Musdaliq yang tak bertolongan, al-Wajil yang takut, al-Muqirrul Ma'adari budi zampihin yang mengakui dosa, as-aluk al-Muqirrul Ma'adari budi mana ini tak tular bahasa Arabnya al-Muqirrul Ma'adari budi zampihin, iaitu yang mengakui dosa, as-alukah mas'alat al-miskin. Aku mohon kepadaMu pemohonan orang yang sikh, wabta ilu hilai ka istihal dan aku berharap kepadaMu harapan orang yang berdosa yang hina, wadahu ka doa al kah ibadillir dan aku berdoa kepadaMu doa orang yang takut dan orang yang menderita, doa aman kata al kah doa orang yang tengoknya di bawah kekuasaanMu, wadallah jasaduh. Dan telah inilah jasadnya. Kamalatlah ke ina dan telah mengalirkan, kamu telah mengalir kepada keranaMu air ma'amat kedua mata, mata mengalir air mata ya. Warahamalah eh? keampuh dan tunduklah dia kepadamu. La ta jangi, Rabbi syakia. Janganlah padahaliku tu, ya Tuhanku orang yang laka. Wakunbi raufan lah dan jadilah dan dan taklah kau bagiku pelebur dan penyayang waqta min ad-dunya hammi dan putuskanlah dari dunia ini segala pikiranku dan ajadku ah ha, jadi maknanya macam kita berdiri di sana janganlah kita lagi mengingat dunia yang kita ingatkan apa kebesaran Allah keampunan Allah akhirat ya Wajah Alfi ma anda kawatzi dan jadilah dan jadikanlah apa dan jadikanlah kepada apa yang di sisiMu kesukaanMu Waklimni munkalal al madfuri na anda dan jadikanlah aku sebagai orang yang selalu diingati di sisiMu Alqabul doa uham yang kabul doa mereka Alqaimatihujatuhom yang tegak bukti dan penjah mereka yani Orang yang tegak rejaknya itu maknanya apa? Orang yang sudah diterima oleh Allah Ta'ala Sebagai orang yang benar-benar menghambalkan diri kepada Allah Bukan hanya kita mengatakan kita menghambalkan diri kepada Allah Tapi tak ada bukti Buktinya apa? Amal-amal kita yang diterima oleh Tuhan Ayatul Al-Ta'i Masyid Pajad Yang terampun dosa mereka Al-Maghfuri Yang magrur haji mereka Al-Maghfutati yang telah dihindarkan segala dosa mereka, alam huwadi syi'atu allah, yang dipadamkan segala kejahatan mereka, arra si di yang terpimpin perkara mereka, munkalabamalla yang asilaka amra, kesudahan orang-orang yang tidak menderhaka kepadamu satu perkara pun. Walayaati ba'dahu ma'thama dan tidak lagi membuat dosa selepas itu. Walayamilu ba'dahu wiqra dan tidak lagi memikul beban selepasnya. Mumkalabana azza dzabidzikrikalisa nahu, kesudahan orang yang mengagungkan kum, kerana berzikir kepadamu akan isanya. Ya'ni ada insan-insan yang dimuliakan oleh Tuhan selalu berzikir kepada Allah. Wa taqhar tabinal adna azibadalahu dan kau sujikan daripada segala kekejian badannya. Wastata asal hudah talmu, kau letakkan petunjuk dalam hatinya. Wacahatabil Islami sadru, kau laparkan dengan Islam dadanya. Waakrata bil bata, waakwita kablal tamati ainahu, kau memirahkan dengan keryaanmu keampunanmu sebelum matinya. Kau memirahkan dirinya atau hati, uh, mata itu tu. Ya, tapi mana dia gempirakan? Waafatta anil ma'admi basaru. Kau pelihara penglihatannya dari dosa. Was takmal tak nafsahu. Kau pakai dirinya untuk jalanmu. Wasarukanlah jalan ini aspa kalpi kalmu di binaan dan aku bohong kepadamu. Janganlah kau jadikan aku orang yang paling celaka di antara orang yang berdosa di sisimu. Walau aku berrodi naladaika dan bukan pula orang yang paling kecewa yang berharap kepadamu. Mana orang yang paling jeowo, orang yang berharap berharap tak dapat itu orang paling jeowo lah. Jangan lakukan jadi karena macam itu. janganlah kau jadi karena aku macam itu. Walla aakhir malan ini nariakfirah dan bukanlah orang yang tidak dapat apa apa dari mengharapkan rahmatmu. Walla aksara al mumtalihi naminah dan maufil dan bukan pula orang yang paling rugi kesudahannya di tempat yang besar ini Mawlā ya rabbal al alamin ya tuanku tuan rabb alamin. Allahumma waqad ta'awwutuka bidu'a allazi Ya Allah aku berdoa kepada-Mu yang telah Engkau ajarkan kepadaku Bala tahridni minar raja' allazi Maka janganlah Engkau sia-siakan aku dari harapan yang telah Engkau beritahukan kepadaku Dari beritahu gua kita kalau kau aku perkenankan Jadi aku minta dengan sia-siakan Yanganlah darwahul Ta'ah, waladzul Ruhul Ma'asyah. Ya Tuhan yang tidak akan menguntungkannya ketaatan dan tidak membahayakannya maksiat. Mananya kalau kita semua taat pada Tuhan, Tuhan tak untung siapa pun. Dan kalau kita semua berhak pada Tuhan, Tuhan tak rugi. Untung kita yang rugi kita. Ha? Wa maa a'thaitani bima uhibbu faj'alhu li audan fi maa tuhibbu Dan apa yang kau berikan aku daripada perkara yang aku cintai jadikanlah dia penolong kepada apa yang kau cintai Maknanya segala apa yang aku minta kalau kau beri aku memang suka perkara itu tapi biarlah aku buat pula perkara itu untuk perkara yang cintakan kau maknanya tidak berguna kepada perkara yang kau sukai Ha, minta panjang umur, misalnya, buat ibadah. Minta rezeki, buat yang baik dengan rezeki. Minta apa? Buat. Untuk kerebaan Allah. Jari cukai oleh Allah. Jangan kita apa yang kita suka, apabila kita dah dapat, kita buat apa yang Tuhan dah lupa. Ha, ini ketentaran. Bagi ya? aku di khairah, dan jadi kata dia yang baik, dan cintakanlah ta'at kepadamu, kepadaku. Dan beramal dengan ta'at. Dalam akhbar bahwa ilah awliyah sebagaimana telah kau hantarkan amalan itu kepada hamba Allah kepada wali-walimu, hatta rawatlah bahwa sehingga mereka melihat fala. Wakamah ada isan ilal Islam, sebagaimana kau telah beri hidayat kepada kau menjadi orang Islam, fala dan jannah uminni. Janganlah kau cabutnya daripadaku, hatta takbir tani ilai kau anak aleihin. kau ambil aku kepadamu, sedang aku tetap atasnya. Allahumma habib ilayya al-iman wa zayidhu fi qalbi qalbi wa karih ilayya al-kubra al-fusuq wal-siyan wa da'ini min ar-rasidin Ya Allah cintakanlah keimanan kepadaku dan hiaskanlah dia dalam hatiku dan bencikanlah kepadaku kekufuran kefasikan dan kemaksiatan dan jadikanlah aku dari golongan orang yang tertinggi Allah waqitbil khairati ajalana Ya Allah sudahi dengan kebaikan segala ajal kami. Dan tetapkanlah uh, dengan limpah kurnia muh. Oh, segala cita-cita. Dan, dan takhidkanlah. Yang ya inilah samakanlah dengan limpah kurnia muh. Oh, segala cita-cita kami. Dan mudahkanlah untuk mencapai keretaanmu. Segala jalan-jalan kami tahsin di semua amalana dan baikilah dalam segala hal kerja-kerja kami kerja, ya, ya munizal gharqa ya tuhan yang menyelamatkan orang yang tenggelam ya munji ya munjial halqa ya tuhan yang menyelamatkan orang yang yang mustah ya syahida kulli najwa syahida ya? syahida syah. kenapa anda disebut dekat ya ya syahida kulli najwa Ya Tuhan yang menyaksikan segala komplotan yang sudah berlisan kuah, yang menjadi tempat kesudahan bagi segala pengaduan. Ya Padimal ehsan, Ya Tuhan yang punya ihsan yang selang-lamanya ada. Ya Da'imal maruf yang sentiasa dengan kebaikan. Ya manalain habibayin anhu, Ya Tuhan yang tak ada syakoh yang tidak berhajat kepadanya. Wallahu daliqul isyain minhu dan setiap sesuatu mestilah berhajat kepadanya ya manzaru kulli shay'in 'alaihi ya tuhan yang rezeki setiap benda atasnya wa masiru kulli ilaihi dan kesudahan segala benda kepadanya ilaika rufi'at aidi ashaidi kepada kau diangkat tangan orang-orang yang meminta wa tandat a'naqul 'abidin dan berangkat uh, kepala orang-orang yang beribadah dan orang yang beribadah itu jongok-jongoklah mentaatkan kabul ibadah tu ya. Rabbaka anta ja'alana nabika nabika wajudika wa irzika wa aliadika wa satrika Kami memohon kepadamu supaya engkau jadikan kami dalam lindunganmu Kemurahanmu Penjagaanmu mu Penutupanmu dan keamananmu Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, kami berlindung kepadaMu dari kepada kesusahan kala, wadari syakoh ditimpa di kecelakaan, washamadil aada, kita terbawa ke libusuk, usul munflam bil wal ahl wal wal, wal dan buruk pemandangan pada harta pada keluarga dan pada anak. Yani kita minta lah segala-galanya ini supaya kita selamat ya. keadaan harta kita keadaan keluarga kita anak-anak kita, kita keadaan diri kita semua kita minta selamat ya. Allahumma Ya Allah jangan kau, janganlah kau biarkan lagi di tempat kita ini sebarang dosa pun melainkan kau ampunkan. ampun dan janganlah ada sebarang kesusahan melainkan kau legakan Walau iban illa radatka dan yang hilang itu supaya engkau kembaliha. Walau karpan illa kasyaptka segala kesusahan kau hilangkan. Walau daynan illa kadayta segala hutang kau selesaikan. Walau aduan illa kauida segala musuh kau selamatkan kau kau pertahankan. Pertahankan kami, ya. maksudnya pertahankan kami daripada musuh. Walau fasadan illa aslahta. Segala kerusakan kau baiki. Wala harizan illa afaita. Yang sakit kau afiatkan. Wala qallatan illa tadattaha. Yang rusak atau yang ada lubang atau sebagainya yang tak, yang tak betul, kau betulkan. Wala hajakan min hawaidu dunia wal akhirah laka fi hariban. Wala nafiyah asalahum illa qadaitaha. Tidak ada sebarang hajat pun daripada hajat dunia dan akhirat yang kau lepasi, yang baik pula buat kami melainkan kau tunjukkan. Jadi ya? ha, ini doa ni harus kita doakan. Ya? Ini dalam bentuk Arab. Ya? Dia begini wallah hamman illa farajta, wallah qabat illa radatta, wallah karban illa kashtta. Jadi kalau melayunya nak ikut cara, cara, cara Arab ni kita nak terjemahkan, tidak ada kesusahan melainkan Engkau senangkan atau engkau legakan Tidak ada yang hilang Melainkan kau kembalikan Tidak ada susah Melainkan kau Engkau, engkau senangkan Tidak ada hutang Melainkan kau tunai kan. Itu betul harap Orang-orang lain cakap begitu orang lain itu ya, bahagian ya, ya, lain sikit ha, Tapi maksudnya kita bahawa Yang hilang Minta dikembalikan Yang baik Yang sakit Minta dibaikan Musuh Minta diri, apa, dipertahankan kita Dari musuh itu ha, Berosakkan Minta dibaiki Jadi kita kena faham maknanya. Ya jadi bentuk Arab, bahasa lain, bentuk Melayu, cara Melayu lain bahasa. Ma'inna kata hadis-sabir, sesungguhnya kau menunjuk jalan buatan juburul kasir dan kau menampung segala yang pecah. Waktu nilfakir dan engkau mengayahkan orang yang Allahumma Allahumma'inna wulabun dalam amilnya ta'id. Ya Allah, sesungguhnya kita mesti bertemu pada jadialah عندك udhranama maqbula maka jadikanlah di sisi-Mu uzur kami itu diterima ha, jadi maknanya kalau kita datang bertemu pada Allah Taala kita ada kita tak buat apa-apa banyak perkara yang kita telah salah sama kita minta uzurlah sama minta lah diterima maaf kita ya wa tabana dan dosa kami terampun wa ilmana maghura ilmu kami banyak yang kami minta diperbanyakkan. Wa Wasaya na perjalanan kami diterima. Asbahawatil Fani Mustawit Mustadiran bwasikalbail Ta'ium Dilazadi wal Jabarul. Muka ku jadilah mukaku yang kana ini meminta perlindungan dengan wajahmu yang kekal. Itu hanya Tuhan yang menjaga segala, yang punya segala kemuliaan dan kekuasaan. Allahumma la yamna'ni la Allahumma la yamna'ni minkah ahadun idah aratani Ya Allah Tidak ada yang siapa, ada siapa dapat menahanku daripadamu kalau kau takkan aku ha, Ya ni kalau Tuhan nak bercerita terhadap kita, tak ada siapa dapat tahan Atau Tuhan nak beri pada kita sesuatu, tak ada siapa dapat tahan Walayutini ahadun idah aratani dan tak ada siapa yang dapat beri pada kepada aku oh, kalau kau mengharapkannya. Ini kalau kau tak benarkan tak ada siapa yang boleh tolong. Kalau ada hari ini, begitu lagi syukur. Maka janganlah kau harapkan aku dan, kerana sikit kesyukuranku. aku. Ha, Tuhan tak ada. InsyaAllah tidak dan aku. Kalau kamu syukur aku tambahnya emas. Eh, Tapi kalau kamu tak syukur, aku tak beri tak apa banyak amat. Jadi kita minta kepada Allah ya Allah walaupun sikap syukur kita tu minta langkah beri terus dengan berharap Minta ada. Lah. Ha, Tuhan suka hamba yang minta kita melahirkan kesungguhan. Tuhan suka pada hamba yang melahirkan kesungguhan. Dan Tuhan suka kepada hamba yang melahirkan kelemahan. Tuhan suka kepada hamba yang terus mengaku salah. Ah ha, itu Tuhan suka. Ah ha, yang sombong tak tak minta. Ha, yang rasa dah cukup, susah tak suka. Tuhan paling suka hamba yang Terus meminta ha. Siapa yang banyak boleh minta kepada Allah SWT ta ha. Tapi yang nak dia minta itu dia lah yang cukup ha. Minta yang kebaikan dunia dan akhirat Jangan minta dunia saja Orang ini minta dunia banyak-banyak Minta ada dah sikit ha. Ini padahal penting itu apa? Akhirat kalau takuduni bi qillati sabri jangan kau kecewakan aku dengan sebab sedikit kesabaranku. Allahumma ja'alil maut khaira radibil mamthur. Ya Allah. Jadikanlah mati itu perkara yang sebaik-baik yang bagi tunggu. Ha. Maknanya kita sebenarnya tunggu mati, ya. Mati mesti datang pada kita. Jadi biarlah Mati yang kita tunggu tu, yang baik bagi begini. Ha, maknanya nyawa kita bersedia lah dengan amal saleh dan kita memang bila sampai masa ilaj aja, loh kelayak tak urun keadaan orang maka bila datang tu dalam keadaan baik. Jangan tidak bersedia, belum bersedia, belum cuba, belum, belum, belum, belum, belum apa semua. Khairah wajib nanti. Walqabr khairah baik niamuruh dan kubur itu sebaik-baik rumah yang kami makmurkan. Ha, makmurkan kuburmu. Kerana kamu akan akhirnya tempatnya tidak tutup. Alamor belanda duduk kan, jadi makmur kan. Makmur kan dengan apa? Nah, janganlah buat gubal tu dengan marmer, dengan kabel, kalau ekodation, like, tak payah, tak payah. Biar dia tanah macam tu. Tapi makmur kan dengan apa? Dengan apa? Kan. Dengan apa sahaja. Kan. Tak payah pun, Kubur pun tak payah apa, tak payah apa. Ya, kubur gubuhkan amal ceku. Tapi kalau awak amal saleh, makmur. Terang, gubuh terang. Ha? Amal saleh di dalam dunia. وجعل بعده وجعل ما بعده خيرا من آمنه dan jadikanlah yang selepasnya lebih baik lagi daripadanya. Ah, ha, selepasnya apa? Daripada maksa. Neder. Ya, lebih itu nanti syurga, lebih itu syurga. Aitu ha, minta lebih baik. Jadi dalam dunia, insya Allah kita baik dalam ruburku dalam keadaan baik ibadahmu ada baik terus masuk surga tempat yang paling baik itu perjalanan kita kita tak boleh lagi tak boleh lagi kita mesti pergi ha rabbihum li walidaya Ya Tuhan kami ampun lah. Ya Tuhan ku ampunilah aku Wali walidayah dan bagi kedua ibu bapakku Wali abnai bagi anak-anakku Wali ikhwani bagi saudara saudaraku, Wali ahli baiti dan bagi keluargaku, ku Wadzuri yajida zuriyatku Walil mu'minin awal mu'minat Wal muslimin awal muslimat Al-ahyari min wal amwat Bagi orang mu'minin lelaki dan perempuan, Muslimin lelaki dan perempuan, Yang hidup dan yang sudah mati Allahumma ini as'aluka imanan Yudha syirukal Ya Allah, sesungguhnya aku berdoa kepadaMu keimanan yang bercampur aduk dengan hatiku. Ah, ha, ini. ini doa ni, bukan mesti ini doa ada ini yang sebenarnya doa, doa yang di sini ada yang khusus untuk bahasa Arafah dan ada yang umum bila-bila boleh boleh buat boleh baca sebab ini dikumpulkan segala doa doa tu semuanya di, di, dikumpulkan untuk dibaca di Arab. Ha, jadi ini doa ni. Allahumma inni as'aluka imanan yabshiru qalbi ini doa bacaan setelah selesai tahlil ala nabiy sallallahu alaihi wasallam ada ayat baca ya Allahumma inni as'aluka imanan yabshiru qalbi ya Allah aku berharap kepadamu iman yang bercampur aduk dalam hati ku yaqin shadiqah bercampur aduk itu maknanya apa ya bukan iman sewajara maknanya bersemakyi betul dengan hati kita yang tak ada lagi sudah berhati dengan hati yabshiru qalbi ya ha sejiwa maknanya satu Hati itu tak berbelah bagi lagi. Itu imanan yubashiru talbid. Hati yang tak berbelah bagi. Hati nam salifah. Dan keyakinan yang benar. Hatta Hadda'alama sehingga aku mengetahui anna hurulah yusibuni. Sesungguhnya tidak akan menikmai aku. Allah maha kasih karunia melayankan apa yang tertuliskan untuk aku. Pananya kita mau keimanan, yang mana kalau kita cipol musibah, dicipol kesusahan, kita tidak rasa apa-apa -apa sangatlah sebagai sesuatu penentangan dan kita tahu itu dari takdirkan oleh Tuhan. Nampaklah. Ya, Jadi kita terima dengan apa. Dengan tenang. Dengan tenang. Sebab kalau tak ada takdir Tuhan tak berlaku sesuatu. Jadi kita bisa supaya kita tenang. Terima apa? Yang sepatutnya kita tepatkan. Jadi keyakinan itu orang buat. Kalau keyakinan tak buat, orang tidak usahlah. Nanti menyumpah diri dan kalahkan itu. Mengalahkan ini apa semua? Itu semua sepatutnya kita lagi. Sudahkah ini sudah berlaku? Ya? Barat ini kita buat. Dan mereka akan mengaku dengan khabatmu atau dengan hukuman. Wa aini ala dikirika wa'adni wa'adni 'ala dunya bil 'iffah wal qana'ah. Dan tolonglah aku menghadapi dunia ini dengan iffah, yakni dengan sifat iffah ni maknanya sifat yang tidak suka kepada yang tak baik, suka kepada yang baik dalam dunia. Itu adil. Orang yang adil itu maknanya orang yang kalau yang baik disuka, yang tak baik tidak suka. Ada apa? Ada orang tak kira dunia ni baik tak baik, halal haram jadi apa. Kita tak nak macam itu Kita mahu sifat ifbah Ifbah ni maknanya mahu pilih Yang baik dari dunia ni Al-qana'ah Al-qana'ah ni maknanya berpadam Berpadam Tidak tamak Dapat Alhamdulillah, tak dapat pun Tak apa Al-qana'ah Jadi dunia ni maulah kita sifat ifbah dan sifat qana'ah Wa alamji teta'ah dan tolonglah kami dalam mengamalkan dengan taat. Maknanya kita minta Allah taala beri kita sifat taat yang suka mengamalkan amalan agama. Rabbana lisani <tuhli> minal fadl sucikanlah lidahku daripada dusta wa qalbi <tuhli> minan nifaq dan hatiku daripada sifat munafik wa amali <tuhli> minar riya dan amalku daripada riya yakni sucikan amalku dari riya wa basari minal khiyana dan pandanganku dari zina maknanya sucikan pandanganku dari zina zina itu apa pandangannya haram itu digerakkan zina kada pandangannya haram pandangan yang halal itu maknanya amanah jaga mata dengan halal baka inta ta'lamu <tid> kha'inadal a'yun wa ma tukhfisuduh karena sesungguhnya kau mengetahui perbuatan mata dan apa yang tersembunyi dalam dada Ini salah dia punya baris, dia punya baris ya Fa inna fa'ala mu kha'inatal a'yun wa ma tuffi. Taruh titik atas kha tukhfi Baris fa ba yang di atas tu salah baris bawah Ba baris bawah Wa ma tukhfi as-sudur Fa inna fa'ala mu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi Allahumma arham ghurbati fid dunya. Ya Allah kasihanilah. Kesorangan dalam dunia. Maknanya kalau aku dalam dunia ni sorang saja tak ada orang kawan aku ataupun melaya di tempat yang jauh tak ada raga tak ada apa hari ketua Arab dagang. Ah ha, dagang ketua dagang ku. Ah ha, dagang yang ada orang dagang ya. Ya Allah kasianlah keseoranganku di dalam dunia wa masra'i 'inda maut dan pergelutanku ketika mati. Ah, mana pergelokan ini bila Israel datang mengambil nyawa da kita tu begelok dia nya nak mengeluarkan menghembuskan nafas sakaratul mat. Ah, itu sakaratul maut. Tidak dikira kita begelok dengan maut yeah. Jadi kita minta Allah Taala kesian kita ketika itu. Walah jati di dan bersendirinya aku dalam kuburku. Nah, ini juga minta langkah kesiannya aku masa aku sendiri dalam kubur tak ada siapa. Wa qami baina yadaik dan berdirinya aku di hadapan nanti. Kepada taksa. Nah, minta kau siap. Allahumma assalam, amin kesalam tabaarak wa ta'ala ilaaya Ya Allah bala kesejahteraan dan daripadamu lah kesejahteraan maha banyak berkat Dan maha tinggimu oh, ya tuhan yang punya kemuliaan dan kebesaran yang punya kebesaran dan kemuliaan Allahu akbar al malikula illa ya Allah engkau raja tiada tuhan lain kau wa ana dan aku hamba dalam menafsi Aku telah menyaya diriku ku Wa atabahtu aku telah mengakui terballi dosa-dosa-Ku. Maka ampunilah lah segala dosaku. Fa innahu la ya'fu dzunuba illa Karena sesungguhnya tak ada siapa yang dapat mengampun dosa melainkan Kau. Wa adidi li ahsanil akhlaq dan jadiklah aku akhlak yang terbaik. Ya Allah, tolonglah aku menjadi orang yang akhlaknya sangat baik. Ya Allah, tolong baik. Kalayah di ahsanihi ilallah anta tidak menunjuk kepada yang baiknya melainkan kau. Wasrihani syi'ahah dan jauhkan aku dari keburukannya, dari keburukan akhlak. Ba'inna hulayah syi'hus syi'ahah ilallah anta kerana tak ada siapa yang dapat menjauhkan daripada keburukannya melainkan kau. Labaika rasahadika, aku sabut seruanmu dan aku harap kebahagiaanmu. Walkayu kullu biadai dan segala kebaikan di tanganmu. Astaghfirullahu bi lail. Aku minta akun kepadamu dan aku bertobat kepadamu. Allah mahakdimi, mahalim dalam hayat dan kairanli. Ya Allah, ibu kala aku tidak tahu hidup itu baik beri, wafani ila alim dalam wafat dan kairanli. Dan mati kala aku kalau engkau tahu mati itu baik beri. Kalau sakit Kadang-kadang Sengah tu Dalam dunia Dia dekat ini Mati pun bagus lah Jangan bilang macam tu, pun tak tahu lagi Mati bagus Tuhan pun tak bagus Jadi kami tak berdoa Kalau mati itu baik Dia mati Kalau hidup baik Dia Hidup Serah pada program Kalau tak tahu Tuhan yang faham Tahu wa adnini il di arsyil Dan wa tudukal aku kepada perkara yang paling baik bagiku wa ajurni min syarrin nafsi Dan selamatkan aku daripada siksa azab diriku dan ya, sebenarnya itu sambungan ya, yang apa ya, ni tak tahu-tahu boleh terlepas ya, tak boleh ya, bukan perangkat terus ya. Allahumma Allah nak senakibatanah dalam urusan dia wa ajurni min khazid dunia azab al akhirah ya Tuhan Baikkanlah kesudahan kami dalam segala perkara dan selamatkanlah kami dari malu di dunia dan azab di akhirat warahqirrati bidunya dan kasihanilah Keseoranganku dalam dunia ini berulang bagi yang di atasnya maka serailah engkau dan kelolakan pergolakan ku di kubur dan ketika maupun dan ketika aku dalam kubur wa maqami wa quami baina yadai maqami Bapak kami pun boleh, itu boleh tak boleh, apakah kami pun tetap boleh Tidak boleh, tidak boleh Tidak boleh, tidak boleh Allah, saya ingin saya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah, aku berkawab Kepadamu dengan namamu Yang baik, yang suci, yang diperbagi Yang dicintai kepadamu Alladhi ladu'i Tadihi ajabta yang kalau kau diserukan dengannya kau perkenankan Waidsurhembihi <saan> rahimta Kalau kau diminta rahmat dengannya kau rahmati Waidsufridabiharaja <saan> Dan kalau kau minta diperlegakan dengannya kau legakan Atuizani minal tuhur Agar kau memelihara aku daripada kesakiran Wal Walfaser kesakiran Walshilla kesurangan Walshilla Kehinaan, Wal Allah penyakit, Wakafatil Amrah dan sekalian penyakit, segala penyakit, Wal Akad dan segala sesuatu yang mendatang, Wasail Asbab, Wal Alam dan daripada segala kesakitan dan pernikatan, Wasalukahwati al Ta'li dan aku mohonkan pembukaan segala kebaikan, Wakaratimahu dan kesudahannya wa jawami'ahu dan keseluruhan kebaikan wa awwalahu wa akhirahu wa wahirahu wa bathinahu awalnya dan akhirnya zahirnya dan batinnya dan ya, segala pemacam kebaikan kebaikan kesudahan kebaikan awal kebaikan akhir kebaikan zahir kebaikan batin wa dan segala derajat yang tinggi Allah ampuninya segala kesafarajat tariba ya jangan kutahapkan kesenangan yang dekat yang sepat datang, ranasran aziz dan pertolongan yang kuat, kesabaran jamila, kesabaran yang indah, keberkatan mubina kemenangan yang nyata, Wa ilman ketiran nafiah dan ilmu yang banyak yang bermanfaat, warisan wasi'an mubarak dan rezeki yang luas yang diberkati, bihakiyatin bila beras dalam keadaan abiyat tidak kena bala. Kadang-kadang dapat rezeki banyak, ada pula kesukaran-kesukaran yang dipak. Aku ya. Ah. Jadi kita minta semuanya dalam kebaikan. Rasulul Kar Afiyat dan Minggu Nibalia. Aku mohonkan ke ka Afiyat dari segala bentuk. Rasulul Kar Amal Afiyat. Aku minta perbuatan Afiyat. Al Wahsukra Alal Afiyat dan kesuciran atas Afiyat. Allah aghfirli min khashati ma tahur bi baini wa baina ma'asi. Ya Allah, berikanlah aku sifat takut yang dapat menghalangkan takut dengan maksiat kepada-Mu. Kadang-kadang itu pada aku pada Tuhan masa begitu tak ingat Tuhan, tak takut pada Tuhan. Jadi kita minta perasaan takut pada Tuhan itu sentiasa. Jadi saya jadi nak berdoa. Rabbana atina min ladunni bihi jannata Dan dari ta'at kepada-Mu yang menyampaikan kepada surga. Ramin keyakin dan keyakinan ma tuahin Nabi alayhi salam ibadat dunia yang meringankan bagi kung setahun ini. Yaitu kalau kita yakin dengan apa yang telah oleh Allah Taala dengan kandil Allah, segala kesusahan dunia ini kita terima dengan senang, meringan. Nah, kalau tak ada keyakinan, susah lah. Ya, ah, keyakinan siapa? Keyakin. Samar tiangil Allahummah bismihi, watsari, wakhuati, dan jadilah warisan dari. Ya Allah, senangkan aku, ataupun nikmatkan aku. Ya masih ada nikmatkan aku dengan pendengaranku, penglihatanku, kekuatanku. Jadi ya, kita minta dalam hidup kita ni, biar pendengaran kita tu kita dapat gunakan apa? Selalu saya buang, sekarang saya buang, saya dapat dengar. Dan pemandangan pun, Alhamdulillah, dapat bantang terus. Dan kekuatan itu, saya dalam diri. Sebab ada orang hidup, baca umum dalam dunia ni maka dapat apa? Lina dapat dengar. Badan dapat kuat Jadi, kita nampaklah menikmati yang bukan-bukan. Jadi, kita minta, supaya kita dalam hidup kita, aku cakap yang kita hidup ini, kita minta. Kami terus kita gunakan sampai akhir hayat kita. Bacaan huru-huru kami dan jadikan dia waris daripada aku Makanya aku mati pun Dari pengkhianatan, isi terang, penyekaran, isi ah, Adalah Semua orang dunia katakan Eh, dia di sini, pula. sehat, si, saya si pulang Ya, ah, itu dari sini eh, ah, kita mati dalam keadaan sempurna Masa tiba sempurna Tapi malah Allah pada jalan Allah Taala. Ada orang tu selangka sakit sampai 60 tahun, 70 tahun sakit macam dah tanah tua, lima, dah tanah lima, lima lagi. Bisa tanda lama. Kita minta apa yang kamu dalam sihat badan, mata terang, tinggal, awat tengah apa semua. Ha. Ini doa Nabi Muhammad SAW. Wajarlah ini dalam kalaman ini ni. jadikanlah tidak kalah suhu terhadap orang yang baling ya. kepada <tuh>. Mananya kita tak kau cinta pada orang yang tak buat apa-apa Kalau kita cinta Tentulah pada orang yang memang itu. Kadang-kadang kita salah putar Kalau lain buat kita orang lain tak ingat Ia tak Orang lain yang kita kita tak maaf Kita orang berbuat Kita berapa-apa yang cinta sama lain Padahal kita tak ada buat apa-apa Orang lain apa kita tak Ah Kita salah kan Kita tak Ya Kita tidak terhadap orang yang cinta Yang kita patut cinta terhadap Wasurni alaman ada dan tolonglah aku terhadap orang yang memusuh kalau ya. aku ada alim dunia aku tak jangan perjadikan dunia ini perkara yang paling besar aku Ah, ha, perkara yang paling besar aku ada orang, dia dunia saja yang dia pandang ha, kalau orang makan halka di ha, dia sikit kalau ngabut dia dia tak, ini dunia nah. yang lain -lain, takir. jangan ambil beda duit tegak hasil dia ke apa padahal maplau ilmi dan bukan pula kepada habis ilmu ibu janganlah ilmu, ilmu dunia saja ya Allah biarlah ilmu akhirat ada ya ada orang ilmu, ilmu dunia saja ha, Tak mau ya Allah akhirat ada wala ilanna sifasi dan jangan pula kepada orang kesudahanku ini apa aku harap pada orang saja lupa pada Allah sana ini ada manusia dia ya, tergantung pada manusia kita ingat orang tak ada ilmu tak nak tahu kita Allahumma inni as'alu tabin nuri, waruri wajibal kelim. Ya Allah aku bertolak dengan cahaya, dengan cahaya wajahMu yang mulia, kesultanan khalifah dan cahaya kebesaran kuasaMu. Apa yang bertolak tahu bacaan sahabat, dobat yang sebenar, wa awbatan rujuk yang sebersih bersih, wa inabatan fadilah dan kembali dengan sesempurna sempurna kembali kepada Allah Taala. Wahabatan Allah dan kecintaan yang menguasai, pesawakan ilai, ilai pesawakan ilai, dan cinta kepadamu, rindu kepada pesawakan ilai, rindu kepada warahmatullahi malajai, dan kecintaan kepada apa yang ada di sisiMu, wabarakatuh Allah dan kelegaan yang cepat. Yang anik senangannya cepat, ya yang anik dapat senangat terus waris bahuas yang rezeki yang luas warisan dan bapa sebab ini kerika yang lembut berzikir kepadamu lakukan munahamin bisukrika hati yang dapat iman bersyukur kepadamu badan dan layinan layinan bila dan badan yang mudah dan lembut untuk saat padamu. Ah, mana nak sujud, nak rukuk, nak bayang, nak berdiri semang aja. ini kita minta. Jangan payah. Adalah nak bangun sembah subuh. Dor nak jalan subuh. Ya. Ah. Kalau sembah maghrib, kalau nak sembah subuh, ini semua kita tak ada. Ya. Wa mabadana dah ginat lainan bita'atik. Hafiz alaa 'ainun wa adza la udunun sami'at wa la khadara ala dan berikanlah kami apa yang tak pernah dilihat oleh mata Tak pernah didengar oleh telinga Dan tidak melintas dalam hati manusia Maksudnya minta sobat Itu sobat ya Allahumma inna na'udu wikwa minal-fakrihillah ilaih Ya Allah kami berlindung Jangan sampai kami berharap Melainkan kepada mu Wa minal-buli ilalak Dan daripada kehinaan Melainkan kepada mu Wa minal-kawfi illa min Dan tidak takut Melainkan daripada mu wa ushida lahu da zura da kublindong jangan sampai aku berkata yang tidak baik wa sya dan aku membuat yang jahat al aku nabi ka mangrura. atau aku terpedaya dengan mu oh, maknanya ku uh, terpedaya dengan mu ini maknanya apa uh, Tuhan kasih kita nikmat banyak-banyak kita fikir Tuhan aku sayangkan kita kita, kita tak baiklah uh, ah kita lupa pada Allah jadi ini kita terpedaya Ha, ingat Kalau Tuhan kasih ni'mat Kena buat amal Tapi orang awak ada dengan kata Orang ini, kita tak selesai Atau apa pun Tuhan kasih juga ha, Ini yang kau dah Tentang Ingat Tuhan tahu cikau Jangan apa itu Atau sebaliknya Bila kita sakit Kita tahu buat amal ha, Ini juga masa api ya? Jadi kita Masa sakit tu Kita buat amal Masa baik pun Buat amal Tahu Jadi kami sama Tertilah adat Aku beritahu Pemadamu Dari tertawaan musuh Wahutang lingkar Dan penyakit Yang berpanjangan Wa khaybatan raja' kecewa dalam harafah Wa zawalil siham, perilah khidmat Wa puja'atil nitam, mendatang mendadak Segala kesukaan, kemurkaan atau kemarahan Ya manfa ta'aba ba'udil talibi Ya Tuhan membukakan pintunya bagi yang meminta Wa abu haramina hujir ralibi Ya menunjukkan kekayaannya kepada orang yang berharap Al-hibna ma'alhamta ibadah bas-salihi Berilhamlah seperti kami beri kepada hamba-hamba-Mu yang saleh. Waiz awal bizna'an min rabbatil 'alamin dan selamatkan kami dan sangatlah kami kecut kami daripada tiga orang-orang yang lalai. Innaka akramu mun'imin wa Sesungguhnya Engkau sebaik-baik pemberi nikmat dan sebaik-baik penolong. Ya semulia-mulia penolong. Allahumma inna ayyubana la yasuraha illa yang sesungguhnya keaiban kami tidak dihindungi Melainkan oleh keindahan sifat lembutmu Dan dosa-dosa kami tidak diampuni Melainkan oleh keluasan ihsan dan maafmu Dan jadikanlah kami daripada orang yang bertakwa Dan jadikanlah kami daripada orang yang bertakwa yang baik Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan masukkanlah kami dalam jalan apa-apa abang mu yang baik. Wa alhamdulillah. Dan berilah kami ilham dengan pimpinan kami. Dan berikanlah kami kepimpinan kami. Ya. Maknanya ni wa alhamdulillah. Kita selalu sedap. Ahatlu waspada. Dalam apa kerja kita. Ah, kita ingat selalu Jangan jangan lalai. Wasiat meritual ini dan tampakkan takhiratamu dalam kebahagiaan kami. Walatakrimna Nabiulubina. Jangan kau haramkan kami dengan sebab dosa kami. Walataturutna Nabiulubina. Jangan kau halau kami disebabkan keaiman kami. Wala taqta'na min birra, jangan kau putuskan kami dari kepada kebaikan-Mu. Wala tulzina dzikraka, jangan kau lupakan kami untuk ingat kepada-Mu. Wala tahtik 'anna sitra. jangan kau hapuskan lindunganmu daripada kami. Wa firlana ma qad zamna ampunilah kami segala apa saja yang telah kami lakukan. Wahai Tuhan kami, maafkan kecuaian kami di taat kita Dalam tanganmu dan syukur kepada-Mu. Wahai Tuhan Dan sentiasa Engkau beri kami petunjuk jalan yang betul. Dan dan sentiasa Engkau kami mengikut jalan Kepadamu Wahablah nafuranah dari berilah dan berilah kami cahaya yang menunjukkan kami kepadaMu Warzufni halawatamunajat dan berilah kami rezeki manisan munajat kepadaMu. Yani kita minta pada Allah Taala supaya kita kalau bermunajat berdoa tersenyum hati kita ya, dapat kemanisannya. tidak malas-malas, gembira, sedap berdoa kepada Allah. Wasluq bin Asyibil Amrtaji dan tujuh Pimpinlah kami ke dalam keridhammu, wabahanna kullama yubiduna an khidmatika watadzim dan putuskanlah dari kami segala apa yang menjauhkan kami dari berkhidmat kepadamu dan taat kepadaMu. Wa antiduna min darakatina wa kafalatina dan selamatkanlah kami dari kejatuhan kami dan kelalaian kami. Wa al rusdana dan berilah kami kepimpinan kami. Wa hakti fiqahus dana dan taktikkanlah padaMu asadab yakni biar kami berharap hanya wastirna bi dunyana lindungilah kami dalam dunia kami dan akhirat kami wahsunna fi qulabil muttaqin dan masukkanlah dan ipunlah kami dalam kelompok orang yang muttaqin orang yang takwa wa'alna bi ibadikas dan hubungkanlah kami dengan hamba hamba yang saleh <tuh> Allah jadikanlah kami dalam umatil abrar jadikanlah kami dari pemimpin-pemimpin yang baik Waskinna ma'hum bidaril faral dan masukkanlah kami dengan mereka dalam tempat yang baik, tempat yang kekal di surga. Waladajalna min al-mukhalifin al-fujar. Jangan kau jadikan kami daripada orang-orang yang yang uh, melanggar hukum dan orang jahat. Al-mukhalifin ini yang melanggar hukum, al-fujar yang jahat. Afiqna adzabul isbal yang alaihikalil israhiilaih dan berilah kami taufid bawa fitnah adzablu wa bal. wa qittana li husnal iqbani alayka wal isghai ilaiy dan berilah kami tauqif untuk menghadap kepadamu dan mendengar kepadamu wa ubadara fi taqdimatik dan cepat berkhidmat keranamu sehostil adabi fi dan sebaik adab dalam bermuamalah denganmu ini maknanya bila kita sembahyang peraturan kita betul kita buat amal semua dalam peraturan betul tidak buat cicaji saja begitu satu orang itu ta husnal adab ya wa taslimi ila amrik basrah batana wa rida bi tadayiq rizadana bala'i sabar atas bala'mu wa syukri ni'amai syukur atas nikmatmu wa min ahwalish shaqaa dan selamatkanlah kami lindungi kami dan lindungi kami dari hal orang-orang yang celaka wa katna li a'mal ahli taqaa dan beri kami taufik untuk beramal dengan amalan ahli taqwa warzuqna listiqda dal yawmil liqa dan berilah kami kurniaan untuk bersedia kepada hari pertemuan, untuk bersedia pagi hari pertemuan. Ya Aman alai kalimah dual muttalal. Ya Tuhan kepada lah tempat kita tergantung dan bertawakal. Allahumma hajibin amanahijal kufriin. Ya Allah, barulah kami kepada jalan orang yang berjaya. Wal bishna fil al iman wal yaqin. Dan pakaikanlah kami pakaian iman dan keyakinan. Wahhuszna min kabir taufiqil mubin. Dan khususkanlah kami daripadamu dengan taufiq yang nyata. Taufiqna le taurilat diwajibah. Dan berilah kami taufiq untuk mengikut yang benar, untuk berkata yang benar dan mengikutnya. Wahallesna ma'jidiyubidah. Dan selamatkanlah kami daripada perhatian dan nafkahnya. Dhaqir al aswuli, jatuhan ya yang sebaik-baik yang diminta. Wahai khalqal mauti, ya Tuhan yang sebaik-baik pemberi, rabi' dinabil huda, ya Tuhan kami beri kami hidayah dengan petunjuk, wazeenna bil taqwa dan hiasi kami dengan taqwa, wa bilana bil akhiratul hula dan ampunkanlah kami di akhirat dan di dunia. Allah majal ja bil binurol, ya Allah jadikanlah dalam hatiku ada cahaya. Wabi samai nurah dalam pendengaran ku ada cahaya. Wabi pasari nurah dalam pemerhatian ku ada cahaya. Wabi lisani nurah pada lidah ku ada cahaya. Waniyami nurah di kananku ada cahaya. Amin kau pin nurah dan diatasku ada cahaya. Wajah alpinafsi nurah dan jadikanlah depan diriku ada cahaya. Uh, di situ, dari dua Wa'an yamini nurah Dan ada lagi wa'an shimali nurah ya? Shimali mim al Shimali nurah Wa'an shimali nurah Maknanya dan di kiri ku juga ada cahaya Jadi dua-dua kanan dan kiri Wa'an min bauki nurah Dari atas ku ada cahaya Wajah al-mi nafsi nurah Dan jadikanlah dalam diri ku ada cahaya Fafzizri nurah Dan perbanyakkanlah cahaya bagiku Rabbi israhli sadri ya tuhan lapangkan dadaku yassirli amri mudahkan urusanku Allahumma inni as'aluka al-udwa wa wal khina ya allah aku memohon kepada-Mu kepemimpinan kesucian dan kekayaan Allahu lakal hamdu kallazi naqulu wa khairat mimma ya allah bagimu segala puji seperti yang kami cakapkan dan lebih baik daripada yang kami cakapkan Allah as'alukal fadlata wal jannah, ya Allah aku berdoa kepadamu keridhaan dari dan surga. Wa a'udzu min syataati kawna Dan aku al kepadamu dan kepada keburukan dan api neraka. Rama ayqurbuni ilaiha min qawlin aw fi'l, dan apa yang mendekatkan kepadanya daripada perkataan atau perbuatan. Allah maj'alhu ya hajjan mabrura, wa dzamman maqbura, wa amalan shalihan maqbura. Ya Tuhan kami, jadikanlah ianya haji yang makhluk, dosa yang terampun dan amal salin yang makbul. Rabbana abina abid dunia, hasanatahu fila akurat, ya hasanatahu akhina aadha Ya Tuhan kami, beri kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan selamatkan kami dari azab meraka. Ilahi laku wacali ala suksif. Ya Tuhan ku, tak ada kekuatan aku untuk menghadapi kemarahanMu. Walasal perali ala adabik dan tak ada kesabaran bagiku untuk menghadapi azabku. Walakin alian rahmatik dan tak ada kesegayaan bagiku untuk uh, dan tak ada kegilaan bagiku dari rahmatmu Hanya aku tidak seberkaran arfanku. Walaku wasali alal balak dan aku tidak kuat memikul balak. Walatad wasali alal jahat dan aku tidak berdaya memikul kesusahan A'udhu birillah B'amin sahabatik Hidup dengan kecewaanku Daripada keburkaanmu Wa minstuja azizim masik Dan daripada Ketujudan Kemarahanku ya, ya, dan... ya, ya, ya amali warajai Ya Tuhan harapanku Ya amali warajai harapanku Wa ya khairan ustawah Ya Tuhan yang sebaik-baik diminta pertolongan Wa ya adhu wajar maji Ya paling murah sabar ya sabakan rahmatuh wa rahbah ya tuhan yang rahmatnya lebih dulu datang daripada kemarahannya ya sayyidi wa maulaya ya tuhanku ya cintaku wahai harapanku warajai wa waqsamadi rajaitu juga harapanku ya. dan tempat aku datang tuh Allahu ya man la yusmu an asma ya tuhan yang tidak kecoh padanya pendengaran dari pendengaran wala tastabihu alaihi alaswaat dan tidak apa uh, tidak terjebak pada segala suara wala tastabihu alaihi almasail dan tidak pula ah uh, tashabih yani, ini maknanya begini ya ini orang minta kita ni pandah dan minta ini, yang minta ini yang minta ini Ini bahasa ini bahasa ini kalau kita nanti kita ada berserulah macam mana nak bawa dia minta mengabih ini dia ni minta tolong tak gitu Doa ha, tak kata ini, sedang minta ini, ini sedang minta ini. Berapa macam minta? Macam macam, macam macam. Jadi perkara itu semua tak jadi masalah bagi tuhan. Ya? Selalu orang yang macam macam pun tak kijok kan tuhan. Bahasa orang yang macam macam pun tak sukar kan tuhan. Ya? Permintaan orang tadi berbagai-bagai permintaan pada satu masa pun tak jadi masalah bagi tuhan. Ada. Ya, Kalau kita macam tu? Itu yang minta ini bawa nak jaga lagi. Nah itu anak nak ini, ini kan tirusan betul lah. Tidak sebanyak itu, ya ini sifat tuhan kita, macam mana? Jadi kita sebutkan. Jadi katakan, Allah Taala berkata, lahirul husam an ansam. Dia boleh dengar ini pada satu masa dengar ini, dengar ini, dengar ini. Itu terus, ah, bukan macam makhluk. Lahirul husam an ansam. Allah Taala berkata, Al Aswat tidak berlalu suara, suara, suara terhadap. Walak taqsubillahil masail dan tidak juga kicu masalah atau selalu masalah terhadapnya. Walak taqsubillahil mukab dan tidak kicu juga bahasa bahasa begini maknanya semua dia tahu, semua dia faham semua dia tahu. Ya Allahumma lahyu bermuhuilhaun mulihin. Ya Tuhan yang tidak memarahkannya orang yang selalu menggesel. Ah, kita tak boleh marah. Kita mau berikan kita. Allah kasih tahu tadi. Kita marah Tuhan tidak, Tuhan tidak. Nah, itu ilahul muzammil. Maknul memang makan. Bagus malah nak kasih kami cari. Tak tidak hidup ya. Malah Tuhan itu sungguh masalah susah ilik dan tidak melemahkannya permintaan orang yang meminta. Aziz nak berita awi. Berilah kami rasnya dan rasakanlah kepada kami sejuknya ke ma'abatmu. Wahala wajah maafiraj dan manisnya berkat ampunanMu yang akan meringin. Allahumma ini takutku yang tak sesungguhnya aku berdakam kepadaMu bahwa kau dan aku berdiri di hadapanMu. Biharul Maalir Syali di tempat yang mulia ini rajaan lima entak mengharapkan apa yang ada keMu. Walatadhalil Yaum Maafiraj. Makanya janganlah jadikan aku pada hari ini yang paling kecewa dari dari apa orang yang mengunjungi Pak. Daripada aku selamat aku selamat. Ya Allah, ya Allah. Saat ini bil jannah. Mulia Allah aku dengan surga. Waqona 'alayya bil maghfirah. Berilah segera mah aku punya pengampunan enggak ada tuh. Waqul lana qu aidah. Jadikanlah jadilah kau menyokong bagiku. Wala taj'al li fajirin yada dan jangan kau berikan peluang untuk orang jahat menguasai kami waj'al lana hayatan tayyibatan waj'al dan jadikanlah buat kami kehidupan yang senang wala bina 'aduwan wala hasida dan jangan kau gembirakan musuh dan orang yang hasad kepada kami ini perkataan Arab yang ya saya teriakkan sini kalau orang yang belajar Arab ada satu perkataan namanya sama aja ya sama ada kata-kata dalfa diucapkan sama telah anak ini maknanya musuh, itu, musuh kita antara yang benci pada dan yang benci pada kita bila kita, kita dapat susah disuka ayat sama janganlah kau beri peluang orang yang benci pada kita tu kerana kecacatan yang kena pada kita nah, itu kita minta pada Allah Subhanahu wa taala jadi kau berilah kita kesenangan supaya orang yang musuh tu tidak dicemurkan kita Mentertawakan kita Ya tidak? Aa, musuh kita tunggu saja Kalau kita dapat jemur Alim tawar pada Itu langkah dulu Kita minta kepada Allah Ta'ala Jangan berlaku Perkara ini pada diri kita Itu sebab dia kata Jangan kau Beri peluanglah Untuk musuh Mentertawakan lah kita Sebab ini perkataan susah Tidak ada perkataan-perkataan lain Syamah tau itu susah Tak ada perkataan satu kata. Tapi harapnya kita faham Ya dan dapat ilmu yang nafa'ah. Tadrih kami rezeki ilmu yang bermanfaat. Ah jadi ilmu ni pun rezeki ya. Ah jangan rezeki duit ilmu rezeki. Wa balan Dan amal yang ber dan dikabulkan. dan kefahaman yang betul-betul syar'i, wa taban dan sifat yang suci wasyifa'at mukrida dan baik daripada segala penyakit ya. Ah maknanya baik daripada segala penyakit na war satagna Allahumma amilna bil ya allah Berilah kami keampunanmu bifadu, ya allah Allahumma amilna bil qur'anika wa'mun 'alaina bi ya allah layyani kami dengan keampunanmu dan kurniakan kami dengan kemurahan dan ihsamu dan selamatkan kami minan nar dan selamatkan kami dari api neraka Kaifina min daril khizi wal khawar tanama'atlahami atau selamatkan kami daripada tempat tempat malu dan tempat derhian yang keji. Warzuqna bisfikal jannata dan masukkanlah kami dengan kurniaan surga tempat yang kekal berkekalan. Wa ja'alna ma'rudi an'amta dan dari dalam kami bersama-sama orang yang kau berniakan emas di dalam perak keduaanmu dan dalam perak. Ya, maka arah makhluk itu kalayak bau Ya Tuhan yang telah nyata, pengetahuan tentangnya ada tidak sedikitpun. Ba'ahmah yang mengalbi daripun telah meliputi semua makhluknya, kurniainya dan kemurahannya. Allahumma la taj'al haa dar akhirah adziman haa dar laukil adzim. Ya Allah janganlah kau jadikan ini penghabisan bagiku di tempat yang mulia. Itu. Ah ini doa kita janganlah kau Ya nanti datang lagi datang lagi datang lagi apa ya, yang raja'an hadza akhira'i min hadza al-tawfiq al-'azim wa bizafni al-ruju'a ilayhi marratan katira bil dan berilah kami peluang rezeki untuk balik kepadanya beberapa kali yang banyak dengan limpah kurnia dengan selubungan yang meliputi wa'ani fil daru wa jadilna kami berjaya dan dikasihani mustajab doa dikabulkan doa faizan bil qabul mendapat pengabulan Keridua, keridua, dan jauh semangat, dan alifrah sabun, dan rizki halal yang luas, rizki yang halal yang luas, berkati aku dalam segala perkara aku, wamilahillahillahimin ahlil malaik Waladhi, dan apa yang aku kembali akan berjumpa pada mereka yaitu keluarga aku, anak aku dan anak-anakku. Wabar Nahatina di dunia hasanat dan di akhirat hasanat. Semua wabina ada benar. Ya Tuhan kami berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan selamatkan kami dari api neraka. Wabilladzina wali-wali dina dan ampunilah kami dan kedua ibu bapa kami. Waduri yang dina kami suriat kami. Keluarga kita keluarga kami wahlina keluarga kami. Walhaadirin walhaibin ya hadir dan yang gait. Yang ada kat sana, yang tak ada, begitu doa akan sama. Minarul muslimin ajmain dirahkati kayaan rahman rahmin. Wa alhamdulillah wa alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa alhamdulillah wa alhamdulillah wa alhamdulillah. Itulah pengertian wa alhamdulillah. Dan pengertian nalakwa asal risa itu. Bagi lagi Ya. Ha'aqa alhamdulillah wa alhamdulillah. Ya.